La na sabisalqa al kutubi an qusurin lam tasal Naravno sad nakon ovog dozveno pitanje proširilo se kod nas a to je izlazak na na osam rekata to je popularno kod nas bio Ne samo da braća izlaze sad izlaze i oni što bi je mrsko klanjao osam klanjaju i hoće izaći pa se dosjetle dosjetila se Osetl se hođe el neko unutar iza i tako dalje, pa prije žene klanjale gore negdje, ovaj nas pratu, pa se spustili žene dola iza, iza ljudi. Naš znači, klanjaj prvo muškarci, bar tako kod nas i znam da ju Sarajevo vjerno ju ode. Naći klanje muškarci i odmah žene budu za njih. I tako po žena žene sva kako teraviju, teravio po fajn. Popune ono mjesto, ne može se ne može se izaći tako do osmog rekata. Pa tu nastalo malo i ovaj trzavica on ovaj, na korče izađe to je jako ovaj jako nepametno što su radili neko ima potrebu izaći u vicina oko 4. rata, 6. rata, 10.og, nije bitno. znači ne može preučiti žena ina tako. Glavno naj ovaj otkrili se neki su rekli baš da su stavili to da ne bi mi da ne bi mi kažem mi ja ne izlazim nego kažu da ne bi ovaj bradonje izlazle nakon 8.og rata. E sad postavlja pitanje ovdje. Došla je neka uh, fetva Tako pa ba da je neko od Aja naši rekao da je novotarija izlazak nakon u osmog rekata. Pa se postavljaju pitanje je to novotarija? I odku će biti novotarija? Uglavnom Allah zna najbolji po pitanju toga da tu novotarija. Ispravno da to ne može biti novotarija. Zašto ne može biti novotarija? Zato što je došlo u vjerodosovnim hadisima. Znači i Buhari i muslima, to sam spominjalo prije hadisu, a iši je radijala onda da je posladnik sallallahu, sad ne klanjao 11 rekata. Kako je klanjio 11 rakata? Osam. Osam kiamu lila ili steravih. Kiamu lila ili li je steravija, znači. Noćni namaz. A onda tri vitreta. Pošto kad čovjek klanja tako u džematu, ne može, ovaj, kao će da klanja osam, ima širinu da izađe. Znači, ima širinu da izađe. Ona tri ne može klanjati zato što sad, tada imam ne završava. Znači, to ne može, s te strane ne može biti namotarija jer ja se vraćaju na ono kako je radio poslanik sa Lolaom Selem. Ode samo sporno je li to sunnet izašno se. Da neko tvrdi da je to sunnet izašno se, to je sporno. I to nema argumenta. Je to po samo sistemu naše prakse da se izlazi jel nakon osmog rekata. A, zašto je ta, također Nina ninautariya? Iz razloga takođe što je, u, u, u, je znači najvjerovatno što onija predao Omer radijalah hanu kad na Ridu se klanjate ravina amaza u njegovo vrijeme je da je da se planjilo 11 rekata. Naci osam taravina maza 3 3 vitret pa potom znači opet znači to je bliže klanjat nego nego dvadesetak ćemo gledat na rekate a onda opet koliko imamo učenjaka i stavo ćemo ako koji smatraju da se taravija klanja 8+3 ostaje se na na ovi vredosonih hadise pa se ne spominje Mama Malika, ibn Mama el-Mali me Habibazi i mnogi drugi učenjaka Šejh Albaniya koji je čak i zabranio se klanja više i tako dalje On znači što ovo obzići znači neispravno je tretirat izlazak nakon novusugrata novotari. Na ono se sam postavlja je l to dobro? Je l to pametno izlazak? Nači Allah za najbolje ispravno da ne treba izlazak. Ne treba izlazak nakon novusugrata. Zašto ne treba izlazak? Prvo iz razloga što znači time ne slijedi se sunet. Time se ne slijedi sunet. Ni poslanik sada ne na osam rekata. Ne slijedi se tu nikakav sunnet. Po pitanju da kaže ja slijede hoću da kanjam, poslanik klanje ja hoću da kanjam osam to s jedne strane a sa druge strane jel ovaj uh, uh, izlaskom nakon ovog rekata pogotovo se dešava oni koji izađu nakon ovog rekata stanu ispred džamije i čekaju da ovi završe dvacete što je smiješno jel? što izaš izaš znači smatraš znači onda se vratno vraća nato da ubeđem da je to da je vrednije klanja tosam a to je sporno da je da ubeđem klanja tosam da je vrijednije klanjati izaći na osam, klanjati osam. Jer ti mi ne slijedi praksu poslanika s.a.v. Poslanik s.a.v. klanjao prvo Kijamu lijl mimo teraviju, nije prekidao na osam, nego klanjao 11, a, a imamo također u hadisu, koji bilježe Budaudi Tirmizi, vredosom hadisu, da je poslanik s.a.v. rekao men sallame al imami, odnosi se na Kijamu lijl, ko klanja na teraviju, ko klanja sa imamom Hatayen Sarif, dok imam preda selam, kaže kutibe lehu Kij Upiše mu se nagrada kao da je čitavu noć klanjao. Znači na to toga kadisa vrednije bolje je, bolje da ostane do kraja teravije. A ne, a ne da izlazi na osnovu rekatu. A, znači ispravljamo da to nije na avotarija, ali, ali da ne treba izlaziti. Osnovu ima potreb, može izaći na 4, na 6, na 12, na 16, na koji, hoće, na koji god doće rekatu. Sve jedno vratio se, ne vratio. Svakako teravije dobrovnje namazda.